Amaik unitatea, B. Lan elkarrizketa, B. Kaixo, Luis Olaizolo naiz, giza baliabideetako zuzendaria naiz. Nortzarazu? Kaixo, ni miren muñoa naiz. Gure enpresan bulegari lan egiteko pertsona bat behar dugu eta kurrikulumak jaso ondoren elkarrizketak egiten ari gara. Ondo da. Administrari ikasketak egin dituzu, ezta? Bai, hori da. Badakizu Word eta Excel erabiltzen? Bai, badakit Word eta Excel erabiltzen. Lan honetan hizkuntzak garrantzitsuak dira. Ze hizkuntza dakizu? Ininglesa eta frantsesea. Ininglesez hitz egiten eta idazten ondo dakit eta frantsesez ere bai, baina gehiago kostatzen zait. Bulegoan fotokopia asko ateratzen dira eta batzuetan tonerra aldatu behar da. Badakizu fotokopia gailuari tonerra aldatzen? Ez, ez dakit tonerra aldatzen, baina ez da zaila izango, ez da? Lasai horregatik. Eta badakizu nominak eta fakturak egiten? Bai, badakit. Baduzu esperientziarik bulegari lanetan? Bai, badut, iru urte lan egin dut bulego batean. Ederki. Batzuetan beste enpresa batzuetara paketeak eramaten ditugu. Badakizu gidatzen? Ez, ez dakit gidatzen, baina girabaimena ateratzen ari naiz. Bulegaria normalean azkena irteten da, eta alarma jartzen du. Badakizu alarma jartzen? Ez, ez dakit alarma jartzen, baina ikasiko dut. Ondo da, lan honetarako egokia zarela uste duzu? Bai. Zergatik? Ondo prestatuta aguelako eta arduratsua eta ordenatua aizelako. O sodo. Eskerrik asko eta abisatuko dizogu. Milia esker, Agur?